ardera kalmatia bat zien ere, ere pokurra horrek begiz eh, zui piztu du eh, omen du eh, estela, hola, eponzla pasatzeko estela nahi geriaik eta tematzen da eta behaz, behar da horretu kati jadanik entzuna izana da eh, afera horren karietarat eh, jan mauleko jan Eta berri zere, oai, e, hori da, ez komp ezin komperitia, zendako badituzte elementu guziak nahi baute e, joialtu afera hau. Eta baina bada pokoradoretxak bat e, hauen e, begi bat eta horrek du bez e, zuet izten. E, okasione bat, ostira lehuntan, jende, igina hala jende, e, zinez nombra handian agerzia hori erritarrak, laborariak, autentziak, e, erakusteko ere behar da, e, hola, eta frances e, prefetari, eta ezaten e, behar da, bon, aferra oso horra da eta ez du balio nahortako, beti berdin da, eh, indarra remana behar da. Gu behar dugu lehenik indarra eakutzi, behar begi hek berriz ere gibel eginezaten. Gu ezpagira aski indartzu agertzen ostier lehontan, hek masineriak berriz ere segituko du.